והמלך שלמה נתן למלכת שבה את כל חפצה אשר שעה לה מלבד אשר הביאה אל המלך ותהפוך ותלך לארצה היא בדיה. ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת שש מאות ושישים ושש כקרא זהב. לבד מאנשי הטרים והסוחרים מביאים וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה ויעש המלך שמו 200 צינה זהב שחוט 600 זהב שחוט יעלה על הצינה האחת ו300 מגינים זהב שחוט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 דבר שנה בשנה. ויהי לשלמה ארבעת אלפים אוריות, סוסים ומרכבות, ושנם עשר אלף פרשים. ויחיכם בערי הרכב, ועם המלך בירושלים. ויהי מושל בכל המלכים, מן הנהר ועד ארץ פלשתים, ועד גבול מצרים.